На щастя, на цьому й скінчилося. Василя ще не було дома, а батько, видно, так був наморений, що йому не тільки свої, а й циганські діти не на умі. Він, видно, зрадів, що не треба буде йти їх шукати, а все-таки раз узявся за клямку, не випадало вертатися. – Треба ще до хліва заглянути, – сказав він, – хоч перед хвилиною там якраз був. А мати, звісно, мати, Лемен підняла, стягнула бог з печі і, патруючи їх, ніби курчат зарізаних, додавала найдивовижніші прислів'я. Стягала з них оте дрянтисько, мила оті ручиська та ножиська, а далі суворо-пресуворо наказала, що якщо мені не будете їсти, то я вас тутеньки розтрясу, і зараз мені спати марш. Обидва зробили оте спати марш. Зробили, не гаючись, поки не вернувся батько. Краще хучий з очей, поки лихо дрімає. Але спати Володько одразу не міг. Стільки того за день пережито, Стільки перебачено і передумано. Великі й нерозгадане питання. Куди, власне, тече та їх річка? Так і залишилось нерозгаданим. А коли заснув, воно далі вважалось йому у вісні. Снились йому кручі, вири, раки, лебеді і багато всячини. Ні, не міг спокійно спати. Щось його хвилювало, інколи щось говорив, кось доганяв. Глибокі і уривні зітхання виривалися з його груденят. Ляк, бажання і багато хвилюючого проймало сплячого володька. Мати, лягаючи, глянула на дітей. Оті смаркачі, сказала вона. Обох перехрестила і теплою дрантиною прикрила їх чорні порепані з порощепиреними пальченятами ножиська. Увійшов батько, мовчки щось там зїв, переказав отче наш. Мовчки роздягнувся, ліг на тверде своє логовисько і дуже хутко заснув кам'яним сном. Другого дня неділя. Погода лагідна, м'яка. Рано батько вибрався до церкви, Мати з Володьком підуть уже на вечірню до монастиря, бо хто зварить обід. А церква не близько, верстов п'ять, у сусідньому селі Дермані. Василь ночував у млині, не виспався, прийшов десь надранком і ще спав, а опісля мав вигнати худобу. Батько дав коням обрік, напоїв, заклав їм за драбину сухого молодого черету, підстелив, а опісля до церкви одягався. Мився він уважно. Тверді мозолясті долоні обмивав водою без мила, та толку з того мало. Не відмий же мозолів. Опісля гуньку нову одягнув, щільно підперезав її своєю попругою, взяв нового кашкета, який от служить уже п'ятий рік, що він при кожній нагоді всім пригадував, бо з доброго мовляв сукна. Шурнув по ньому разів пару твердою щіткою, якою Василь глянцував не раз також свої халяви бутилки, урочисто відійшов до церкви. Мати варить обід. Володькові зовсім нічого робити, і він ламає голову, щоб тут йому розпочати. Він якось виманив на двір Хведота, і перше, що вони видумали, це почали крутити керата молотарки. Особливо захопився тим Хведот – якому геть губилися штаненята, одначе це не відбирає йому охоти, і він невгамовно бігає навколо по манежу дишлем. На це якось нарвалась мати, ну і, звичайно, Володько дістав кілька пляцунів. І так воно завше увесь ранок зіпсутий. Учора очікував Прочухана, не дістав, а тут-ка от нежданно і негадано. Поплакав бідачисько, поплакав, звернув чомусь усю вину на Богу душу винного Хведота, заявив, що з таким ніколи більше не буде гратися, покинув його, а сам поліз на горище хати під стріху. Для нього це місце схоронища і таємничих думок. Тут стільки всього цікавого особливо приваблює його велика матеря кскриня.